A digitális világ érdekes. Jönnek a fizetős prémium szolgáltatások. A mesterséges intelligencia segít a csillagászoknak, de közben a hangos tiltakoznak, hogy az emi tanítására használják a hangjukat. Egy most lebukott csoport már több ország választását befolyásolta. Bírjuk-e majd lítiummal az e-autók forradalmát? Végül megkérdezzük a kiberbiztonsági szakértőt a prémium díjas biztonságról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilágyi Árpád. Ma az Asztal társaságban Szlahotka Gödri a digitális kommunikációs szakértő. Szia Orsi! Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hallgatót! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Sziasztok, és vírus- és betegségmentes hallgatózást kívánok mindenkinek! Keleti Artúr kiberbiztonsági szakember az informatikai biztonság napja alapítója. Üdvözletem mindenkinek, és én előfizetés nélkül is köszönök. Kovács Tücsi Mihály, Sifiro, a Galaktika magazin tudományos rovat vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek. És doktor Pintér Robert, információs társadalomkutató, kutató, a Korvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást. Életének 50. évében hosszantartó, súlyos, méltósággal viselt betegség következtében elhúnyt kollégánk a Pátia Rádió magyar nyelvű szerkesztőségének megbízott vezetője Vasik János. Ez volt olvasható kedden reggel a Pátia Rádió Facebook oldalán és webhelyén is. Mi a postmodem című csapata alig egy éve ismertük meg Jánost, de ez idő alatt megkedveltük, Sőt, nyugodtan mondhatom, hogy megszerettük a kedves Pozsonyi kollégát, aki segített nekünk abban, hogy 2022-ben kétszer is élőműsorot készíthessünk a Pátia Rádió stúdiójában. Igen, most is el kell mondanom, hogy a Postmodern műsor nem Pozsonyban, hanem Budapesten készül, ezért nekünk unikális alkalom a Szlovák Rádió fordított piramisába menni, műsorot készíteni. Ott és akkor volt lehetőségünk vele találkozni, beszélgetni személyesen, először, másodszor, és már tudjuk, hogy utoljára. Már akkor is tudtuk, hogy nincs rendben az egészsége, hiszen mondta nekünk, de bizakodtunk, hogy létezik gyógyulás egy gyilkos korból. Jó volt leülni vele az adás másnapján egy kellemes reggeli mellett, és tervezni a jövőt. Itt az asztaltársaságban mindegyikünknek van valamilyen személyes viszonyulása Vasik Jánoshoz, úgyhogy arra gondoltunk, hogy itt a műsor elején néhány impressziót, néhány gondolatot meséltek el néhány emléket, hogy hogyan emlékeztek Jánosra? Hogy is mondjam, tehát a János, amikor találkoztunk, akkor éppen kórházból jött, de nem nagyon foglalkozott vele, tehát hogy a munkáját szerette volna végezni, szerette volna, ha nem a betegsége határozza meg, és ilyen eleganciával vagy ilyen mellékes körülményként, hát én persze én még nekem van ez is, de egyébként alapvetően itt én rádiós vagyok, és csinálom ezeket a dolgokat, és körbevitt minket az épületben, mesélt, teljes átéléssel, hogy mit kell tudni az épületről, levit, minket a büfébe, megmondta, hogy mi az, amit fogyasszunk, és mi az, amit most lehetőleg inkább. Ne, mi az, amit erőnyben részesíthetünk, válaszolt a kérdésünkre, és nevetett, viccelődött, és ugyanakkor pedig nagyon komolyan vette a szakmát. Ugye mi sokkal hamarabb érkeztünk meg a felvételre, mint ahogy egyébként a stúdióba be kellett volna menni, onnan olvasták a híreket, stb. És, és akkor mondta, hogy most picit csendesedjünk el, most újra beszélgethetünk. És nagyon élvezte ezeket az élő beszélgetéseket, azt lehetett rajta látni, hogy mindene a rádió is. És végig dolgozott gyakorlatilag, tehát nekem így fog megmaradni az emlékeimben. Igen, ezt rádiósként egyébként had erősítsem, hogy számomra borzasztó fontos, hogyha egy kollega ott van a rádió stúdióban műsorkészítés közben, hogy ő figyeli a műsorunkat, és János leült a technikai helyiségben, végighallgatta azt a műsort, amit élőben csináltuk, sőt, láttuk a reakcióit folyamatosan végig a technikus kollégával, Kubányi Petivel nevetett a, az összes poénon, ami elhangzott ebben a júniusi műsorban, és én emlékszem erre az érzésre, hogy nekem ez nagyon-nagyon jól esett, ez a, ez a figyelem, amit gyakorolt felénk. Számomra az volt a furcsa, hogy mentem, amikor először találkoztunk vele, bennem volt az a kis furcsaság, tudod, amikor először találkozol egy afőnökkel akivel úgy, úgy tudod, hogy van, valahol van, és, és megjelenik egy ember, aki előbiceg hátulról, és a tankönyvben megírható, jóvális, az igazi jovális mosoly terül az arcán, kedves hozzád, látszik, hogy érdekli a dolog, benne van az egészben. Engem például nagyon inspirált, amikor bevonultunk a stúdióba, és ott volt az ablak túloldalán, és láttam tényleg azt a reakciót, amikor Poénkodtunk és láttam, hogy hangosan nevet, ez nekem egy olyan erős visszacsatolás volt, hogy tényleg akkor nyugodtan csináljuk, mert kell, ez jó, ez. ez tényleg azt akarja, amit mi akarunk, benne van a pakliban minden lap, amit nálunk van, azt ő is ki akarja húzni. Elké egészen elképesztő volt, és máig emlékszem arra a mosolyra, amikor csillogó szemmel bejött adás után, és azt mondta, hogy gyerekek, ez nagyon jó volt. És emlékszem, a következő mondata az volt, ezt meg kéne csinálni közösség előtt is élőben még egyszer. És ha hallja a műsort, akkor csak annyit üzennék neki, hogy ahányszor leszek majd pozsonyba a piramisban, a tepertős pogácsából kettő darab, az mindig be fog ugrani a büfébe, ahogy ő javasolta. Nekem az, az maradt meg belőle, hogy mindig tervei voltak. Akárhányszor találkoztunk vele, olyan nem volt, hogy csendben ültünk volna, vagy csak úgy általában beszélgetünk hanem mindig előjött, hogy ő mi mindent akar csinálni, és ezt hogy akarja csinálni. Ez nem csak tervei voltak, hanem, hanem az is megvolt, hogy ezt hogy akarja megtenni, miközben tudtuk, hogy beteg, és, és ezzel együtt is ő tervezett. És nyilván nem magának tervezett, hanem másoknak, meg hosszú távra, meg, meg, meg messzire látott, ez is látszódott rajta, és érdekes módon az is, az is nagyon erősen átjött, hogy mennyire mély és, és, és erős élettapasztalata van. Tehát a tervezés mögött érezhető volt az, hogy mi az, amit érdemes csinálni, mi az, amit nem, mi az, ami reális, mi az, ami nem, ezek hatalmas értékek, és, és azt még azért hozzá kell tennem, hogy hihetetlen energiával rendelkezett. Én nagyon sok teljesen egészséges embert láttam, aki nála sokkal kevesebb energiával és fókuszáltsággal végzi a munkáját, meg egyáltalán éli az életét. Ehhez be tudok csatlakozni teljesen. Tehát nekem is a kreatív embert személyesítette meg. Én azt éreztem benne ezt a kreatív erőt, és azt, hogy... Mindig szeretett volna valamit, hozzám volt egy olyan kérése, hogy az agrár vonatkozásokról majd, majd mindenképpen feltétlenül beszéljünk. Ezt a lelkemre kötötte, és én meg is ígértem neki. Én ugyan csak ősszel tudtam elmenni Pozsonyba, de sajnos nem jelentkeztem vissza nála ezzel a, a dologgal. Ezzel is biztos, hogy volt valami olyan terve, amit, amit kigondolt, és ez azért nem gyakori amit az Artúr így összefoglalt, az ilyen ember, tehát, hogy én is keresem az ilyen embereket, meg nagyon-nagyon örülök, ha egy ilyen ember szembe jön, akinek mindig van valami terve, mert ez valahogy célt meg értelmet ad a, a létezésnek, az életnek, a kreativitás végül is talán az egyetlen olyan dolog, ami valahogy bekeretezi ezt a, a földön töltött időt értelmesen, az alkotómunka, és hát benne ez pesgett. Szóval én nagyon Szomorú voltam amikor elnéztem a Postmodern Pátria dokumentumomra, amiben ott van az a millió téma, aminek a témavázlataim a műsorokhoz, és ebben most már ez az első olyan, amiben ő már nincsen, nincs jelen. Ennek szellemében megyünk tovább, és készítjük továbbra is a Postmodern műsorokat. Vasik János, hogyha hallasz bennünket az éterben, megtiszteltetés volt veled együtt dolgozni. digitális világról érthetően. Ez a Posztmodem. A Twitter már pénzt kér bizonyos szolgáltatásokért. Jön a fizetős Facebook és Messenger. Egyre több ingyenes szolgáltatás vezető jelzik, hogy várhatóan díjat kérnek prémium szolgáltatásokért. Ugyanakkor a streaming szolgáltatók más módon próbálnak pénzt csinálni. Jöhet az olcsóbb, de reklámokkal tűzdelt videó megosztás és a jelszó megosztás korlátozása. Hogy látjátok ezeket a döntéseket? Gondolkoztok váltáson? Pont ma volt egy órán egy hallgatóval, és az adatvezérrel dolgokról beszélgettünk, ugye, aminek az a lényege, hogy egy csomó adatot gyűjtenek ezek a szolgáltatások, amikről szó volt. Rólunk is ezek alapján ajánlanak, illetve a hallgatónk fogalmazott, hogy ha valami ingyen van, akkor te vagy az áru. És ő azt mondta, hogy ő nagyon szereti azokat a szolgáltatásokat, ahol fizetni kell a szolgáltatásokért, mert akkor biztos lehet benne, hogy nem te vagy a termék, és inkább használja ezeket a szolgáltatásokat akkor, hogyha ezért fizetni kell, bár kevesebbet tud belőlük ö, igénybe venni, de akkor garantált, hogy nem akarják őt átverni, nem akarják az adatai segítségével lehúzni, megcélozni, lehallgatni, stb. és a többi is szerintem ez egy, ez egy fontos gondolat ezzel kapcsolatban, még akkor is, hogyha ezeket a szolgáltatásokat sokkal kevesebben veszik amúgy igénybe előfizetéses formában, és persze mögött van üzleti számítás is, tehát hogy bár reklámbevételből sokkal többet tud például a Facebook csinálni, mint előfizetésből, viszont ugye most egy gazdasági visszarendeződést látunk nem véletlenül kellett ugye 10 ezer számra elküldeni embereket ebből a technológiai iparból, beleértve a Facebookot is, és hogyha van nekik egy fix is táboruk, akkor egy tervezhető árbevétel. Tehát hogy ez nekik is valamilyen szinten azért segítség, vagy vagy előrelépése ahhoz képest, amit, amit korábban csináltak. Orsi? A piaci szereplőknek azért ez egy izgalmas lehetőség lehet, és emlékszem még arra az időszakra, hogy 5 hat évvel ezelőtt, hogy valóban mennyire nehéz volt megszerezni egy ilyen blue ticket, tehát ilyen kék jelvényt, ami a hitelesítést, a hiteles fiókot jelentette számunkra, Ugye ez a két jelvény, két jelvény a Facebook esetében jobb láthatóságot ad, extra védelmet a személyiség lopásán, ugye van mögötte egy ilyen autentifikáció, közvetlen és jobb hozzáférést adnak az ügyfélszolgálathoz, illetve van pár ilyen extra, hogy matricákat meg az influencerekkel való együttműködéshez adnak kreditet. Tehát, hogy aki űzetileg jelen akar lenni influencer, és így ezen a területen használja a közösségi média kommunikációt, annak hasznos lehet. Illetve azt is tegyük hozzá, hogy ez jelenleg a Facebook esetében még csak Ausztráliában érhető el, és a 18 év felettieket jelölték meg, mint potenciális, vagy lehet, akik kipróbálhatják ezeket a szolgáltatásokat. Bocsánat, én annyit árnyalnám ezt, hogy, hogy ez nem néhány évvel ezelőtti helyzet, hogy nagyon nehéz volt, hanem ez a mai helyzet, hogy borzalmasan nehéz, és nagyon sok embernek nem sikerül. Tehát ez nem egy nehézség, ami a múlté, és egyébként meg azért lassan-lassan, meg sok erőfeszítéssel meg lehet csinálni, nem, ezt nem lehet megcsinálni nagyon sok esetben, olyan esetben, amikor tök indokolt lenne szerintem. Persze ez tehát nem végeztem reprezentatív felmérést, de ahogy én körülnézek a szakmán belül, meg a látókörömben, az én saját kis véleménybuborékomban, én ezt látom. Én nem tudom, hogy hogy fog még alakulni. Ez egy érdekes kérdés, amikor egy olyan szolgáltatás indul, ami reklámokat hozott, és fölajánlja a fizetése szerébe, hogy nem lesz ezen túl reklám. Érdekes módon ez a YouTube-nál nem igazán jött be. Nincs olyan ismerősöm, aki előfizetett volna a YouTube Premiumra. Bocsáss meg, Tüsi, hadd vitatkozom, mert van ilyen ismerősöd. Én előfizettem a YouTube Premiumra, és pontosan azért fizettem elő, amit az előbb mondtál. Nem akarok reklámokat nézni. Ez annyira kitisztította az életemet, hogy el is felejtettem, hogy a YouTube-on vannak reklámok. Amikor valakinek meglátom a YouTube-ját, van amiben vannak reklámok, akkor mindig elcsodálkozom. Tehát én nem vagyok hajlandó várni, én nem akarok végignézni, nem tudom mennyi mindent, és azt kell mondjam, és talán ez egy kicsit bővíteném is, bocsánat, amit közbeszóltam, és itt kiterjedek a, a térbe, de hogy én majdnem mindenhol így előfizetek, főleg olyan helyeken, ahol a reklámot ki lehet ezzel kerülni, és az én életemben nagyon kevés reklám van. Akkor végre találtam valakit, akinek ez működik a dolog, de akkor visszatérve a témára, most ott van a másik oldal, mint ami a streaming szolgáltatók esetében van, hogy így bár ők eleve egy olyan szolgáltatással kezdtek, hogy azt mondják, hogy nincsen reklám, mert fizetsz. És akkor most jönnek elő az ötletekkel, hogy jó, hát fizess, akkor kevesebbet, és akkor lesz reklám. Ez megint egy érdekes kérdés, hogy ezek után vajon hányan fognak átállni erre, mennyire lesz működőképes. Azt is tegyük azért hozzá, hogy nagyon sok előfizetésünk van. Tehát, ha összeadogatod azt az egy ezer forintot, és most megyük, tehát hogy zene, streaming, tehát a zenében az a jó, hogy egy helyen megkapsz mindent, elég egy előfizetés. De már filmben, ott már nem, tehát kettő-három, sőt, hogyha whitefüli vagyok, akkor akár annál több, és akkor ugye ezen felül még lehetnek egyéb támogatásaid, mondjuk nem tudom én támogatod a különböző magyar médiumokat, Patreonon támogatsz esetleg podcastereket, vagy influencereket, és akkor ezeket ezek elkezded összeadogatni, hogy 20-30 forintok jönnek, én nem tudom Arthur neked egyébként az, hogy nem látsz reklámot, mennyi mennyibe kerül, és ugye van egy pont, amikor az ember eldönt, hogy miért kit akarok támogatni, miért akarok fizetni, mennyit érez nekem ez az egész, és, és akkor nem tudom, én meghatározom, hogy akkor 3-4-5 előfizetésnél meg vagyok, és nem úgy van, mint mondjuk ezelőtt 10 vagy 15 év, vagy volt egy internet előfizetésem, vagy volt egy tévé előfizetésem, de ezek az előfizetéses dolgok, ezek... Ezek, ezek így eszkalálódnak, vagy így elbúljánzanak, és szerintem ez kontrollálhatatlan, és az embernek nagyon gyorsan a büdzséjét elkezdi felfalni. Az Amerikai Egyesült Államokban mielőtt bejöttek volna ezek a fizetős szolgáltatók, is agatjájukat ráfizették az emberek a kábel tévére, tehát száz nem tudom hány dollárokat, és szerintem amikor bejöttek ezek a streaming szolgáltatók, akkor az volt a mondás, hogy ez a pénz, ez kell, csak ne hagyjuk ott náluk, nekünk kell ez a pénz. Most nyilván nem volt ilyen, amilyenkor a filmekben bevágásként jönne, hogy egy ilyen lefüggönyözött szobába a hot streaming szolgáltató megbeszélte, hogy mindenki elkér 10 dollárt, és akkor kijön a 100, nem tudom, 20. De, hogy, de, az, de szerintem ez történt, nem merem összeadni, mert akkor a végén kijön, hogy milyen sokat fizetek érte, és akkor abba, a, a lyukban beleesem, amiben benne vagy. És akkor esetleg nem akarnék többet fizetni. Úgyhogy velem nagyon jól járnak. Ezek a szolgáltatók. Amúgy ide hadd be, hogy ezért jók az éves előfizetések, mert azt egyszer kifizeted, és aztán meg el is felejtetted ott, hogy megnyitkó. Igazad van, igen, jogos. Viszont akkor mennyit spórolsz rajta, nem? Ugye? Ugye, ugye? A digitális világ érdekes. Postmodem! Szlahotka Gödri Orsolya most már hetek óta ismerteti nekünk azokat a hasznos funkciókat, amiket a mesterséges intelligenciával el lehet érni. Most egy olyan témára bukkant, ami nem feltétlenül a hétköznapi hasznosságával lesz érdekes, de szerintem mindannyiunk figyelmét felkeltheti hogy a mesterséges intelligenciával immár a Földön kívüli intelligencia nyomában vannak. Most már tehát a mesterséges intelligencia is segíti a csillagászokat abban, hogy az intelligens idegen élet nyomaira bukkanjanak a világűrből érkező zajban. Indulásként rögtön 8 furcsa új jelet találtak. Ó, hát várjatok, várjatok, ez egy nagyon-nagyon friss tartalom, egy február elején megjelent cikket találtam, ahol arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligenciát már gyakorlatilag a tudomány minden területén használják, ugye miért ne használnák a rádiócsillagász csapatok is, akik a rutinszerű osztályozási feladatokat bízták a mesterséges intelligenciára. Ami azért emeltem ki így, így, így hangsúlyozva, mert ez egy tökéletes feladat egy, egy mesterséges intelligencia számára. Ugye, amit korábban tapasztaltunk, meg hallunk mindenféle irányból, hogy az emberek kicsit túlgondolják sok esetben a mesterséges intelligenciát, azt hiszik, hogy ez egy okos dolog, hogy gondolkozik, hogy akár értenek dolgokat, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeket a mesterséges intelligenciákat meg lehet tanítani. Van egy, egy felismerési folyamat, és, és meg lehet nekik mutatni, hogyha ez egy mintázat, amit fel kell ismerni, és akkor egy nagy-nagy mintán, hogyha ráengedik ezt a megtanított algoritmust, ki tudja válogatni, mi az, ami természetes és mi az, ami esetleg egy ilyen technológiai jelként értelmezhet. És erről szól ez a cikk, hogy az AI programokat egy földön kívüli intelligenciát kereső kutatásokban kezdték el alkalmazni, viszont nem találtak közvetlen bizonyítékot erre az intelligenciának a létezésére. Hát én legalábbis most egyelőre, most... gondolom. Igen, azért ez, ez jó hosszú időt is igénybe vehet. Igen, igen. abszolút, abszolút. Hogyasítok meg, a... elnézést, hogy leszok, de én tudom a megoldást. Na, Tehát lesz. azért olyan okosak a földön kívüli élőlények, mert tudják, hogy van mesterséges intelligenciával való földön kívüli élőlény keresés. És ezt, ezt ők már kiátszották. Tehát okosabban kell csinálni. Csak mondom, én tudom a megoldást, ha bármilyen kérdésetek van, kérdezzétek meg, Abszolút. nekem konkrétan elmondják, hogy hogy mennek ezek a dolgok. Igen, és a télapos uh, sztorit, amit nagyon alaposan kiveséztünk, azt javasolnám még a hallgatóknak a figyelmében. <laughs> Amúgy kicsit leágazik ez is, de pont a tegnapi nap folyamán, vagy ma találkoztam Instagramon egy ilyen sztorival, hogy a mesterséges intelligencia felismeri az embereket, hogy, ahogy így közlekedünk az utcán, és csináltak egy olyan pulcsit, amin apró mintázatok vannak, tehát mintha egy ilyen, ilyen tájkép lenne házakkal, emberekkel, és ahogy felveszed azt a pulcsit, itt teljesen beleolvadsz a környezetedbe, tehát nem fog felismerni az arcfelismerő, meg emberfelismerő program. Tehát lehet, hogy a földön kívüliek is így, <gül> így védekeznek a mi kis kutatásunkkal szemben. A nyolc darab jelet, amit találtak, tólag megvizsgálták, és ugye arra következtetésre jutottak, amivel nem találták meg ezt a mintázatot, hogy lehet, hogy ez is csak ilyen zaj volt, és, és ilyen atipikus jelem, ilyen rádiózavar szokatlan megnyilvánulásának nevezték el. De itt a lényeg igazából az, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik ez a tudományág is, és a mesterséges intelligencia és ez a mintázat felismerés általi jel elemzés, ez egy nagyon-nagyon nagy kaput nyit meg, és sokkal gyorsabbá teszi az adatfeldolgozást ebben területben is. Azért valljuk meg, hogy nincsen egyszerű dolga ezeknek a kutatóknak, mert ha tudnánk, hogy milyen típusú jelrendszerről van szó, akkor sokkal könnyebben lehetne igazodni hozzá, de hát soha nem találkoztunk még az idegen lényekkel, és hát még ezer probléma van, amit már az eddigi kutatások során is láthattunk, Ilyenkor mindig az az érzésem, hogy egy újabb és újabb divat jelenséget találunk, amit összepárosítunk mondjuk az idegen lények kutatásával, mert ez egy újabb lehetőség arra, hogy lendületet kapjon a kutatás. Ez végül is egy pozitív dolog. Abszolút, abszolút. És itt a volumennel kapcsolatban azt mondják, hogy 20.515 érdekes jelet azonosítottak a teljes mintán ami egy ilyen 480 megfigyelési órát jelent, és ebből a 20.515-ből válogattak ki manuálisan 8 jelet, ami, amiről aztán kiderült, hogy valószínűleg csak ilyen zavar. Tsi? Hozzám régóta közel áll az a vélemény, ami szerint az bizonyítja az idegen, intelligens életlétezését, hogy nem állnak szóba velünk, én ezt eléggé el tudom fogadni, csak ennél már csak az lesz az aggasztóbb és megalázóbb, hogyha a mesterséges intelligenciával szóba állnak, de velünk nem. Hát erre is protokollokat kell majd kialakítani, meg mindenféle szabályokat. Amivel hát ugye elakadtunk, ez nem régiben volt hír is, hogy abban se tudunk megállapodni, hogy milyen módon köszöntsük az idegeneket, hogyha egyszer megjönnek Földre. De mi van, hogyha 10 millió fokos plazmagömbök? Azt hogy köszöntöd? Hát én integetnék neki. de Igen, hát, nyá nyárom. Abszolút, bármi lehet, tehát nyilván, nyilván bármi előfordulhat. Én... Nehogy a kezedet megégesse Artur. Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy ha az a plazmagömb, az amikor így ideérkezik, az annyira nincsen tudatában annak, hogyha bárkihez hozzáér, az abszurdum, közel megy száz méterre, akkor vége az első találkozásnak, akkor, akkor szerintem egyértelmű a szándék is, tehát akkor nincs mit integetni. Ha pedig tudja magáról, hogy egy mozdulattal el tud minket párologtatni, akkor szerintem lesz benne egy, hát úgymond hűvös távolságtartás. Artur, nekem egy apró fenntartásom van ezzel kapcsolatban, hogyha ez a plazma lény, azután jött ide, hogy fogta a földi televíziós adásokat és az első televíziós közvetítést vette föl, ami ugyebár az 1936-os berlini olimpiáról készült, ahol rengeteg fákja volt, és sokan integettek, hát nem biztos, hogy jó a kommunikációnak ez a formájával indítani. De az is lehetséges, hogy a, a alapú életformáknak az ellobbanása során a főstjélekből szeret olvasni, és lehet, hogy szereti a drámai találkozókat. Na ez is lehoz. <gül> Orsi tiped van, hogy mikor találkozunk az idegenek? El? Szerintem már köztünk vannak. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Egy texasi hangos könyv narrátor arra hívta fel a figyelmet, hogy az algoritmusok által létrehozott szintetikus hangok ellophatják a hozzá hasonló művészek munkáját. Úgy tűnik, legrosszabb félelmei váltak valóra. Pintér Robert. Így van, hangokat hallok, és erről szeretnék nektek mesélni. Hát a maga sztori szerintem, miután Artur elmondta nekünk, hogy egy perces felvételből tudta saját magát klónozni, mármint hogy hangklónt létrehozni, nem új. Körülbelül két héttel ezelőtt mutatta Artur ezt a felvételt. Keleti artúr hangján szólalt meg a mesterséges intelligencia tökéletesen, sőt, még szebben, mint egy bemondó úgy beszélt ez a mesterséges keleti Artúr. Ezt tudja ma már a mesterséges intelligencia. Zárője bezárva. Így van, tehát erről van szó. Ami izgalmas, az az a dilemma, hogy mit tud kezdeni ezzel egy, egy hangos könyv felolvasó színész, aki ebből él, hogy a hangját kölcsönzi sztoriknak, és megszemélyesíti őket, ami saját bevallásuk szerint, hogy ezzel fejeződik be a cikk, hogy hát ebbe érzelem van, meg ebbe egyéniség van, meg ebbe kreativitás, mert soha nem fogják tudni a gépek elvenni, sajnos de. A probléma az az, hogy egy könyvnél, amit felolvas egy színész, a jogokat, a felolvasásnak a jogát, azt nem a színész birtokolja, hanem a könyvnek a tulajdonosa. És a és a, a ebben a sztoriban az az, hogy az a cég ami egyébként ezek, ezeket a adatbázisokat hozzáférhetővé tette az Apple és a Spotify számára. Ez a cég, ez berejtette egy ilyen nagyon hosszú, tudjátok, senki nem szokta elolvasni ezeket a szerződéseket, és akkor ott a legaljára beleraktak egy ilyen klauzulát, hogy ja, egyébként van egy ilyen machine learning és kiegészítés, hogy, és természetesen ezeket a fájlokat, ezeket mi machine learning céljára felhasználjuk. Tehát, a jogilag támadhatatlan ez az egész dolog, de etikai vagy morális szempontból pedig abszolút nem állja meg a helyét, hiszen egyrészt ugye hát ezeknél az embereknek biztos, hogy elveszi a munkájukat. Ugyanakkor az a dilemma is ott van, hogy azért ezt a színészt, akit geri furlangnak hívnak, és több mint háromszáz könyvet olvasott már föl, ezt nem fogja egy első könyves szerző meg tudni megfizetni. Tehát az Apple-nek ez a szolgáltatás, hogy egy szintetikus hang, és ugye a hangos könyvek piaca egyre nagyobb, gyakorlatilag ez az, ami leginkább legdinamikusabban nő. Az emberek szeretik a hangos könyveket, tehát hogy valahogy demokratizáljuk ezt a dolgot, elérhetővé tesszük a kis kiadók, a kis szerzők számára, akik nem tudják a profi hangos könyvstúdiókat megfizetni. Tehát értitek, tehát itt van egy, van egy dilemm, hogy etikus, vagy nem etikus, morális szempontból, jogi szempontból rendben van, vagy nincsen rendben, illetve hogy, hogy akkor az embereknek ez jó-e vagy nem, és itt tökre ilyen, hogy is mondjam, hogy szerintem wicked problémnak szoktam mondani az angol, tehát ilyen piszkos probléma, ahol nincsenek igazániból egyértelműen jó megoldások, mert vagy az egyik ujjamat harapom meg, vagy a másik ujjamat harapom meg, az viszont biztos, hogy ez a story ez jön. Tehát, hogy nem ettől, hogy most itt felháborodtak, és ugye a végeredmény egyelőre az, hogy ők visszahívták ezeket a fájlokat, tehát nem használhatja fel az Apple és a Spotify azoknak a felvételeit, akik, Tagjai annak a szakszervezetnek van ilyen is Amerikában, aki a hangos könyvfelolvasók szakszervezete, de mindenki másét meg felhasználhatják. Tehát, hogy ez is egy ilyen furcsa csavar ebben a történetben. Most eszembe jutott az, hogy akkor ezek szerint lesz majd ilyen szolga. Tehát, hogy van olyan ember, akinek nagyon jó hangja van, de sokkal olcsóbb, vagy esetleg ingyen lehet dolgoztatni, és akkor majd azzal fognak dolgoztatni. És, hogyha jobban belegondoltok, még az is lehet, hogy ez előbb említett a demokratizálódást, úgy, ahogy lehet tudom, túlzás, természetesen, ugye, hogy lehet ma egy olyan ember grafikus, egy mesterséges intelligenciával kiegészítve, akinek egyébként nem ez a szakmája, lehet, hogy valaki meg így lesz szinkronszínész, hangos könyvfelolvasó, meg szép a hangja, még egy picit lehet, képzi magát, vagy tudod, mit nem is képzi, hanem majd az AI kijavítja a hibáit úgy, ahogy az enyémet kijavította és akkor miért olyan nagy baj ez? Azt hiszem az a legnagyobb baj, amit én érzek, hogy ez olyan tempóban jön, annyira nem vagyunk rá felkészülve, annyira nem vitattuk meg ezeket a dolgokat hosszú-hosszú éveken, évszázadokon, ezredeken keresztül, hogy most hirtelen a nyakunkba omlik az egész. És most egyszerre kéne megoldani ennek a dolognak a gazdasági oldalát, meg van, és akkor hogy néz az már ki, hogy itt ingyen lehet mindenki, akár kicsoda? A dolognak a demokratikus oldalát, hogy hát nehogy már a valaki hangos könyvfelolvasó legyen, hát ez az én szakmámát, ezért én tanultam nem tudom meddig. A dolognak a technikai problémáit, meg a tempóját, és az egészet bele kéne valahogy rakni egy ilyen monopoliba. Ilyet még még nem játszottunk egyáltalán, ez az összes dobásból kimaradt típusú kártya. Szóval szerintem itt van elásva a kutya valahol. De az is lehet, hogy ő rendelkezne azzal a joggal, hogy, tehát, hogy egyszer felolvas egy mintát, és onnantól kezdve dől a lé és neki többet nem kell, mert annyira fantasztikus hangja van, és a jogai meg megvannak. Tehát egy Bruce Willis, ugye most volt erről egy sztori, hogy ugye hát problémái vannak, és ugye visszavonul a színészettől, a de fázínes. digitális színészként tudna szerepelni, és nyilván digitális színészként is ezek a jogok nála maradnak, és nem egy cégnél. Tehát, hogy azért nem egyértelmű, hogy itt, hogy itt kisemmizik ezeket a, a színézeket, Ezek a probléma megint a köztes van, tehát aki vagy kezdő, vagy nem annyira ismert, és akkor ők viszont hát nézhetnek másik szakma után. Egyébként Artur, a hangunkat védi valamilyen jog? Tehát ugye mi mindannyiunk hangja fölismerhető, szinte egy ilyen egyértelműen azonosítható hanglenyomat, vagy lenyomat, biológiai lenyomat, ezt védi valami? Ezt a részét igen, tehát ami legalábbis ami az én szakmámat illető, ugye nem vagyok jogász, de ami az adatvédelem, meg az információvédelem kategóriába tartozik, az, hogy engem ez a hang azonosít, és hogy ezáltal engem egyértelműen be lehet azonosítani, ez természetesen védi az adatvédelmi törvény, mindenféle egyéb is. Az viszont, hogy mit lehet kezdeni az én hangommal, vagy arra nagyon hasonlító dolgokkal, ehhez nem értek. Nem tudom, hogy itt igazából mi, milyen jogrend érvényesül, és sajnos az az igazság, hogy van egy olyan gyanú, hogy ez egy olyan terület, mint ahogy egyébként a, a tulajdonjog kérdései, sőt a, a szabadalmi jogok kérdése, ami majdnem minden kultúrában és területen eltér, mint ahogy az is, hogy mondjuk egy ilyen mesterséges intelligencia által előállított valami, az tulajdonképpen kinek a tulajdona? Az az övéje. Ha föltalál valamit, akkor azt ő találta -e föl, és erre valószínűleg mindenhol más választ találnak majd ki. Én abban látom a fő parát, hogy mi, ha belegondoltok, most ebben a rádió műsorban és mi rádiósok vagyunk, tehát mi mindannyian a hangunkkal dolgozunk, tehát mi van, hogyha valaki ellopja ezt a hangot. Engem az borzasztóan megrémített, csak nem mondtam annak idején két hete, mikor az Artúrnak a hangja, az, az egy az egybe az Artúrnak a hangja volt, pedig nem az Artúr beszélt tehát hogy az nagyon durva volt. Én azon gondolkoztam utána, megnéztem a szájtokat, hogy kipróbálja meg, és aztán oda jutottam, hogy nem, bár butaság, hiszen több órányi vagy több száz órányi hangfelvétel van tőlem az interneten, tehát valaki ezt nagyon akarná, megcsinálhatná, de oda jutottam, hogy én nem töltöm fel egy ilyen rendszernek a hangomat, mert, mert ne csinálja meg, tehát hogy ne lopja el a hangomat. Én egy másik problémát látok, mi van akkor, hogyha ez a hangos könyv szolgáltató, egész egyszerűen hangminták alapján kikever olyan hangokat, amik nem léteznek, nem tartoznak, nem tartoznak személyhez? Mint ahogy rengeteg arcot legeneráltak, úgy, hogy nem létezik ilyen személy. Tehát azt mondja, hogy most nem csak hangos könyv lesz, hanem akkor most már menjünk el, és akkor adjuk meg a módját, és legyen hangos hangjáték minden egyes könyvből. Tehát akkor minden egyes könyvhez kitalálok egy külön karakterű hangot, azt fogja mondani, lesz mellé, egy narrátor, aki viszi a történetet, és mint egy klasszikus rádió hangjátékot, elő lehet adni bármilyen könyvet, mindenféle emberi beavatkozás nélkül, és akkor már nem lesz szükség a szinkron narrátorokra. Ez itt a veszélyes. Ide hadd be egy, egy olyan információt, hogy pont a 28-en, tehát egy hét múlva, kerül piacra a Voice AI-nak az ingyenes szolgáltatása, akik úgy hirdetik magukat, hogy valós időben történő mesterséges intelligencia alapú hangmodulátor. Tehát meg tudjuk azt csinálni egy hét múlva, vagy két hét múlva, hogy igazából én beszélek, de ti valaki másnak a hangját halljátok, és így átfordítjátok. ezt. Úgy Hú, ezt próbáljuk ki Orsi. Ezt, hogyha... ezt mutasd én már meg regisztráltam, majd. regisztráltam, tehát regisztráltam, és várom az értesítést, hogy, hogy megkapjam a hozzáférést a felülethez, és akkor majd tudunk ezzel te, is. Valamit te például jelzeli. beköszönsz férfi hangon ide közénk? <gül> Ott ki tudja, törpilla hangon. <gül> törpilla hangon? Hú, ez izgalmas lesz, ezt megmutatjuk, Valóan, hogyha lehet. Mindenképp, tehát nagyon-nagyon várom, hogy ezt uh, megnézhessen belülről. Roberts, tanulság? Hát nem menjünk színkonszínésznek, én, én ezt tudnám nektek javasolni, de gondolom ezzel. Nem vettem el senkinek a kenyerét, illetve hát RP-jén várom azt, hogy mikor fogsz már helyettem műsort csinálni. De az is vicces lenne, ha öt darab szilárd járpát beszélgetnénk itt egymással, mint mississipp a Mátrixban. <gül> Tehát azért szerintem végtelen lehetőségek vannak előttünk. A digitális világ érdekes. Postmodem. Most nagyobb témát fogunk váltani. Ugyanis szinte váratlanul robbant be az elektromos autók forradalma, a felvázolt jövőkép azonban elképzelhetetlen mennyiségű akkumulátort kíván. Lesz elég akkumulátor, hogy ezt a technikai forradalmat ellássa energiával? Kovács Tücsimihájjal beszéljük meg itt a részleteket. A lítium itt a központi kérdés. Kezdjük innen. Igen, tehát most a jelenlegi akkumulátor technológia alapja az a lítium ion, ez a lítium nevű könnyű fém kell, amiből viszonylag kevés van a Földön, és kevés helyről lehet beszerezni, kevés helyen lehet bányázni, és kevés helyen dolgozzák fel. Itt is vannak különböző pontok, például a globális készletek több mint fele Argentina, Bolívia, Chile között elhelyezkedő úgynevezett lítium háromszögben található ahol a lítium ilyen sós földalatti alatti vizekben található, amint ezek az országok kiszivattyúznak, elterítik a föld felszínén, és egy bizonyos idő alatt szépen kiszárad belőle a víz, de ez bizony egy másfél éves folyamat, és a visszamaradó sós folyadék is csak 5% lítiumot tartalmaz, tehát ezt még tovább kell feldolgozni, majd innen még tovább kell vinni Kínába, ahol feldolgozzák. A másik lehetőség pedig az, hogy létezik egy szilárd fémformátuma, egy spodumen nevű kőzet, amiből a legtöbb például Ausztráliában található ők ezt kibányásszák, de ők is feldolgozásra például Kínába viszik tovább. Tehát az egyik legnagyobb probléma az, hogy korlátozottak a készletek, nehezen lehet mozgatni, nagyon mennek föl az árak, néhány év alatt több mint 500%-kal ment föl a lítiumára, és ugyanakkor napról napra több lítium akkumulátorra van szükségünk. Most idáig voltak a tabletek, mobilok, bármilyen hordozható eszköz, és akkor most ez bejönnek az autók, amiben 200-tól akár 700 kilóig szükséges mennyiség van, és hát természetesen ilyenkor beindul az összes minden valamire való fórum elkezd jövőbe látni, hogy mikor fogy el a lítium, mikor nem lesz elég. Most éppen a Scientific American-ben jelent meg egy olyan cikk, amelyik azt mondta, hogy ha a komplett amerikai autóflotta átállna elektromosságra, akkor az egy globális lítium hiányt okozna, az elektromos autókra való átállás több litiumot igényelne, mint amennyit a világ kitermel. De ilyenkor erről mindig az jut az eszembe, hogy annak idején, mi még szerencsére nem emlékszünk már rá, 1894-ben a Times of London cikkjében megjelent az, hogy teljesen irányíthatatlanná vált Londonnak a közlekedése, a több mint 1 millió embernek nem tudom hány százzer vagy millió ló végzi el a kiszolgálását, és hogyha ez így folytatódik, akkor 1950-re London minden utcáját 270 centiméter magasan fogja elborítani a lótrágya. Na most ez nem történt meg, mert az a 50 év alatt bizony a technológiában újabb irányok merültek fel, megjött az autózás, bár érdekes módon, amikor a megjelent a T-modell, akkor megjelentek azok a hangok is, hogy úgyse fog elterjedni az autózás, mert hát ugye bár nincsenek benzinkutak a világon, hát hova mehetnének az autók, hogyha nincsen benzinkút, nem tudnak tankolni? De hát ez az a folyamat, teljesen természetes folyamat, amikor az igények kitermelik a megoldást is. Tehát az volt, hogy idáig el tudok menni benzinkút, akkor ott az a helyen megérni egy újabb benzinkutat. És aztán egyre messzebb, egyre messzebb, kb. ugyanez a helyzet itt is, hogy igen, szükség van a litium akkumulátor, akkor fokozzuk a kitermelést, fokozzuk a gyártást, hogy ezt mennyire lehet, meg miként lehet, az meg megint a jövő technológiáin múlik. De Tücsi, bocs, lehet, hogy ez egy ilyen nagyon amatőr kérdés lesz, de ö, nem kéne folytatni tovább az akkumulátor ö, kutatást, fejlesztést? Tehát, hogyha litiumból ennyire korlátozott a mennyiség, akkor kellenne keresni még további technológiát, vagy ez az optimális a lítium? Nincs más? Nem, ez most az optimális megoldás, a jelenleg létező megoldás. Természetesen ezerrel működik, mindenhol újabb és újabb technológiákat próbálnak ki, és lemerem fogadni, hogy ez a 2035-re, amikor elfogyna a Scientific American szeret a lítium, addig még meg fog jelenni legalább egy-két olyan technológia, ami bíztató. De ugyanakkor tényleg érdemes arról beszélni, hogy sokan azt mondják, hogy hú, az e-autó az zöld, meg az e-autó attól zöld, hogyha városi autónak vesszük. Tehát, hogyha emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt, hogy bejártam a Rádai utcában, és elpöfögött mellettem egy kétütemű trabant, és teljesen voltam akadni, hogy mennyire rettenetesen büdös, és furdoklok ebben a szűk utcában. És akkor eszembe jutott, hogy Úr István, 15 évvel ezelőtt az autók 40%-a Varburg vagy trabant volt, és így okátta a füstöt. És akkor ez volt a következő lépcső, hogy mostani autók tisztábbak, de még mindig szennyezik a környezetet. Az elektromos autóknak az lesz a nagy előnye, hogy azt a szennyezést, amit csinálnak, azt a városon kívül fogják szennyezni. A másik előnye pedig az, hogy a, magát a zöld energiát tudjuk vele felhasználni. Természetesen abban értelmetlen reménykedni, hogy hú, valami annyira zöld technológia, nem lehet semmi teljesen zöld. Tudomások kell vennünk, hogy van ipar, van feldolgozás, van szállítás, amit nem úszhatunk meg, Ugyanúgy, mint ha hogy az, az ember teljesen zölden akarna élni, akkor be kéne költözni egy barlangba, és gyűjtögetni, éhezni, nyáron teleenni, magunkat, télen koplalni, mert ez lenne zöld. Talán a kettő között valami bölcs középutat kéne megkeresni, ami jó a Földnek is, és jó az emberi civilizációknak is. Postmodem! Emlékeim szerint olyan 7-8 évvel ezelőtt jelent meg az a téma, hogy befolyásolták-e az amerikai választásokat az interneten keresztül hackerekkel. Hát leleplezték azt a titkos izraeli csoportot, amely választásokat befolyásolhatott szerte a világban. Fő feladatuk a szabotás, a dezinformálás és a hekkelés volt. Úgy tűnik a Team George, remélem, jól mondom a nevüket eddig több mint 30 demokratikus választásba avatkozott be szerte a világon. Justin a szó. Ezen én is gondolkoztam egyébként, hogy ugye évvel kezdődik a szó, elég spanyolos az alakja, tehát lehet, hogy ez hors, lehet, hogy gyors. Mindegy is. Valóban, tehát harminc demokratikus választás befolyásolásáról van szó, és ugye nem egy olyan cég, amelyik első ránézésen ne lenne nyakig sáros, hiszen még a Cambridge analitikával is összehozták, mert pedig azt tudjuk, hogy ha valamit a Cambridge analitikával is össze lehet boronálni, akkor azt érdemes közelebbről is megvizsgálni a, a bűnüldöző Ez egy izraeli különleges erők ex tisztje által vezetett csoport, úgy hívják, hogy Tal Hanán, a pasét, 50 éves, ami érdekes, meg különleges, meg digitális benne hogy a, úgy, úgy fogalmaznak, a Guardiannak a ledephező cikke úgy fogalmaz, hogy ez volt a, az egyik legfontosabb eszközük. Egy olyan szoftver, amivel egyszerre akár 5000 kamu közösségi média profilt lehetett létrehozni és működtetni. És ezzel bármilyen információt, de ebben mindent bele kell érteni, a YouTube-ot, az Instagram-ot, a facebook a Twitter-t, és ezzel terítették a, az információkat. De ezen felül foglalkoztak e-mail fiokok feltörésével, és Gmail van konkrétan említve Telegram fiokok feltörésével, impersonációval, vagyis hogy megszemélyesítettek, létrehoztak másolatokat híres emberek profiljaira, és Instagram, YouTube fiokokat törtek fel, Amazon fiokokat, birtokoltak a kamu profiljaik, bitcoin pénztárcájuk volt, tehát teljesen hiteles milyen kamu profil hadseregük volt, amivel gyakorlatilag bármit elterjesztettek, és hát beleszóltak ezekbe a választásokba. De tudod, mi furcsa ebben, Viktor, hogy most ez egy izraeli csoport, de hát ugye az amerikai választások kapcsán az oroszokat emlegették. És hát ki tudja még, hogy hány ország lehet érintett ilyen hekkel csoportokkal. Milyen egyetértek? Én szerintem az van, hogy egyfelől Izraelben elképesztően fejlőtt a technológiai ipar. Tehát a startup kultúra az legendás, fantasztikus. Nagyon-nagyon-nagyon sok izraeli szoftverfejlesztő csoport van. Ezen kívül a titkos szolgálatok is legendás ugye a Mossad. Aztán ezek a szervezetek, ezek kidolgozzák magukból, kidobják a vagy oda nem illő, vagy leszerelt embereket, vagy olyanokat, akik esetleg nem a teljesen, hogy mondjam, a fehér, kifehérített piacon akarnak tovább mozogni. És ezek pedig megtalálják maguknak ezeket a, ezeket a szoftverfejlesztéseket. Szerintem ezek, ezek találkoznak, ezek a dolgok. De én nem gondolom, hogy az Izraelről lenne egy szegénységi bizonyítvány. Én azt gondolom, hogy valóban, hogy ahogy mondod, nagyon-nagyon sok helyen valószínűleg ugyanez van. Az a szerencsétlen helyzet állt elő mostanában, hogy a Pegasus is onnan jött, meg ez is, de hát majd nyilván jön Artur biztos megerősít majd engem. Pont tőle akarom kérdezni, hogy Artur van tipped arra, hogy hány ilyen csoport foglalkozhat választások befolyásolásával? Persze. 32. Hát nyilván ti is tudjátok, hogy ez nincsen egy pontos szám, ha lenne ilyen számom, amint kimondom, akkor abban pillanat, hogy megszűnök egy hangos pukkalással, eltüntetnek valami plazmágyúval, tehát hogy nyilván ezt ez nem lehet tudni, azt viszont azért megjegyezném itt, hogy, hogy ugye az ember ezért nem jár a konzervgyárba nézelődni, hogy hogyan csinálják a konzervet, mert ugye szeretném még fogyasztani a különböző ételeket így az élete során, tehát itt is az van, hogy ha időnként belelátunk a gépezetnek a kerekei közé, és már micsoda meglepetés, nem csak Oroszországban csinálják ezeket a dolgokat, hanem a világ más területein is foglalkoznak ilyenekkel, hogy befolyásolnak embereket, meg, meg megpróbálnak választásokat elcsalni, meg meghekkelnek dolgokat, úristen Gmail fiókot törnek föl, tehát ez valami őrület, tehát, mi, ez, mi zajlik itt? Tehát, mi azt hittük, hogy ideig minden rendben van körülöttünk, pontosan ugyanazt csinálja mind a két oldal, nagyon elegánsan mindig megvádolják a másikat dolgokkal, persze harci stílusban van különbség, tehát nyilván a egész más, hogy dolgoztat hacker, Kereket az amerikai titkos szolgálat mint az orosz és mint az izraeli. Most ráadásul, amiben egytet Viktorral, hogy hogy Izraelnek van egy nagyon hatékony, nagyon jó technikája arra, hogy kiberbiztonsági, és ha úgy tetszik, mindenféle irányból nézhetjük, tehát rossz és jó irányból nézhetjük, hacker csoportokat műveljen ki, dolgozzon ki. Ennek egy egyik része a hadseregben van, tehát ők maguk készítik ezeket a dolgokat, és természetesen mondhatjuk ezt tehát ilyen startuposan, vagy vannak ilyen spin-offok, -ok, ami, ami, amik nyilván élhetnek ilyen utóéletet, ahogy, ahogy Viktor is mondta, de azért van ennek egy másik forgatókönyve is, ugyanis és azért azt nagyon jó tudjuk, hogy az elmúlt mondjuk 30 évben nagyon sokan alijáztak Izraelbe oroszok, tehát Izraelben nagyon komoly orosz bázis van, nagyon ügyes, nagyon jó programozókkal, amelyeket hát mindenféle országok és mindenféle nemzetek, mindenféle dolgokra föl tudnak használni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a történetnek még azért lehet szépen ásni az aljára, és előbb-utóbb kiderülhet, vagy lehet, hogy ez őket nem is, nem is izraeli tenyésztés, de az is lehet, hogy igen, és még azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy nagyon sok ország, ha úgy tetszik, kiszervezi a problémát máshova. Ez hasonlít arra, mint amikor a szemetet elviszik egy másik országba, hogy ott rohadjon, ugye már. Hol, hol van ilyen Artur Úristen? Na Hát ez ugyanez, mint a tudod, hogy ilyen nincs sehol a Földön természetesen, tehát ezért nincs is rá példa most nyilván itt szarkasztikusak vagyunk, de ami, ami a lényeg, hogy, hogy ilyen is létezhet, hogy azt mondja egy ország, a Pegasusnál is ez volt, hogy, hogy én kérek, én megkérem a rokonokat, akik ott laknak ott a közel hogy ezt így oldják már meg, és akkor ezt így ki is fizetem, mert hát ők megcsinálják. Ez van, ilyen a világ, nagyon sajnálom. Mindkettőtöktől kérdezem egyébként, hogy ugye azzal, hogy most lebukott ez az izraeli csoport, nem gondoljuk azt, hogy csökkenni fog a választások befolyásolása. Tehát ez újult erővel folytatódik majd. Mert minimálisan biztos, hogy fog, nem? Hát 31... Hát innen indulunk. Igen, igen egyel kevesebb, hát ez is valami győztünk egyet. Persze, hogy fog, abszolút, abszolút zajlik tovább, sőt, tovább megyek. Azok az eszközök, amiket itt előbb Viktor felsorolt, azokat nem csak a választás választásbefolyásolók használják, hanem például a marketinges cégek is, persze ilyen és olyan képességes technikával, mert nekik meg arra van szükség, hogy trendeket befolyásoljanak. És hogyha nem enged a közösségi oldal, mondjuk a Facebook, hozzáférni az ő felületéhez úgy, hogy te ott mindent beállíthass, amit akarsz, meg kereshess, amit akarsz, akkor majd csinálsz kamu És a kamu majd szépen megnézed, hogy mik a valódi trendek, meg esetleg befolyásolod is őket. Erre rájön a Facebook, lelövöldözi őket, egy, után, egy idő után meg előfizetést kínál az embereknek, hogy megmeneküljenek a lelövöldözéstől, és akkor folytatódik tovább a sztori. Úgyhogy szerintem ebbe csak egyre jobban elmélyülünk, és a mesterséges intelligencia meg még erre fog egy csavart tenni, mert azokat a képességeket, amik eddig voltak, ugye hagyományos embereknek, vagy az ügyes programozóknak, de azokat fogja még nagyságrendekkel megnövelni, tehát a végén már azt se fogjuk tudni, hogy a pillanatok alatt megnyílt és bezárt kamu mögött emberek vannak, vagy nem, a, a, a gép által megcsinált kiváló befolyásoló kampányok pedig így ilyen, egyszer csak így egy hangos pukkanással eltűnnek meg, megjelennek, és mindezek ellen egyébként kiváló robotok fognak harcolni a közösségi médiában, úgyhogy szuper lesz mit nekünk, csak egy dolgunk lesz, hogy hátradőjünk és a popcorn így eszegessük és nézzük, hogy a robotok hogyan küzdenek egymással. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem amit a műsor első felében már megbeszéltünk, a fizetős szolgáltatásokat, na annak a biztonsági vetületeivel is még egy kicsit foglalkozunk, keleti Artúrral. A meta ígérete szerint, ha a fizetős Facebookot választjuk, nagyobb biztonságban lesznek az adataink. Ezt te hogyan látod Artúr? Tényleg igaz ez az ígéret? Persze, akkor minden rendben lesz, haladjunk. Csak fizetni kell ennyi, és akkor minden megoldódik. Na most persze ennek van egy olyan olvasata, hogy a havi 12 dollár vagy 15 dollár, ugye, hogyha mobil eszközökön nézzük, és azt a dobozt kise hogy azt a plusz pénzt azt hova kell adóba befizetni a különböző szolgáltatóknak, tehát azért itt van egy ilyen dupla fenekű monopolis játék is, tehát, hogy ez miért kerül többen? Nyilván azért, mert mások elviszik azt a profitot. De most ha, ha csak itt, itt, itt maradunk ezen, a, ezen a, a szálon, hogyha ezt mondjuk csak ilyen pár százaléka a felhasználóknak, a sok milliárd aktív felhasználónak úgy dönt, hogy, hogy megvásárolja, akkor már is kisegíti mondjuk a, a metát egy ilyen 10-20 milliárd dollárocskával. És ez valószínűleg elég ahhoz, hogy azt a sok pénzt, amit elkölt a Mark Zuckerberg a mindenféle metaverzum dolgaira, fantáziáira, azt kipótolják, és megnyugodjanak a részvényesek. Egyébként a tőzsde szerintem lassan már reagálni is fog ezekre a dolgokra, mert nem tartom valószínűleg azt, hogy, hogy negatívan értékelni, hogy a Facebook elkezd pénzt kérni dolgokért. De hogyha a másik oldalát nézzük, tehát hogyha mondjuk, hogy egy pillanatra elképzeljük, hogy ennek semmi köze nincs a pénzszerzéshez, hanem mindenki csak biztonságot akar, akkor ezt a narratívát is tulajdonképpen meg tudom érteni, ugyanis a, a, a Facebook, képzeljétek el, hogy negyed évente ilyen milliárd, két milliárd közötti hamis accountot számol fel, hamis fiókot számol fel, és ebben benne van a, a most lebukott izraeli cég által tömegébe gyártott, nem tudom hány ezer darab fiók is, meg benne van a, a marketingesek által gyártott fiók is, meg a által, ugye rengeteg ilyen van, de nincsen benne az, amiket az automatizmusok azonnal lelőnek. Tehát ezek a sikeresen létrehozott fiókok, ennek volt benne egy rekord, 2019 év elején volt egy 2,2 milliárdos negyedéves ilyen fiók megsemmisítő kampány. Szóval azért ez egy elég, elég komoly küzdelem, és azt állítja a Facebook, hogy meg ahogy hogy ők úgy gondolják, hogy bevezetik ezt a rendszert, és itt zárójelben megjegyzem, hogy okosabban csinálják, mint a Twitter, mondjuk mostanság nem nehéz okosabban csinálni dolgokat, mint a Twitter, de hogy okosabban csinálják, mert nem azzal kezdik, hogy ha valaki befizet pénzt és kér egy ilyen a akkor adjuk neki, hanem a személyi adatait le fogják ellenőrizni, tehát kell mutatni valamilyen hatóság által kiadott igazolványt, és azt a nevet, azokat az adatokat, amiket ehhez kötnek, azokat nem is tudod megváltoztatni az mert amint megváltoztatod, újra kell kezdeni a procedúrát. Tehát ők most egy kicsi ilyen mini bankos dit fognak játszani, és azt mondják, hogy azokat az embereknek a, az adatai tudják ellenőrizni, aki ilyen dokumentumokat ad neki, és azt mondja a, a Meta, hogy ez egy csomó pénzbe fog neki kerülni, hogy ezeknek utána járjon. Na most idáig még egyébként nekem úgy nagyjából rendben is volt, többé-kevésbé a dolog, Én jobban örültem volna, ha ezért nem kell fizetni, de amikor elkezdték azt föltenni a, a, a lemezjátszóra, hogy és akkor ezért kap az ember rendes ügyfélszolgálatot. Na, nekem is kinyílt a bicska a zsebemben, hogy, hogy tényleg azért, azért kell fizetnem, hogy valaki szóbáljon velem, ha meghekkelik az accountomat. Zárójában megjegyzem, hogy nekem a, a meta egy fillért nem fizet azért, hogy hetente fölhívnak huszan, hogy feltörték a Facebook accountjukat, és valamit kellene csinálni, ugye? Tehát én vagyok tulajdonképpen az ügyfélszolgálat, most például, hogyha ebből a pénzből nekem most adnának, amit majd összeszednek, akkor lehet, hogy én is jobban örülnék. Szóval azt hiszem, hogy ez azért nem teljesen van így rendben, és nem lennék meglepve, hogyha az Európai Unióban mondjuk a minőségbiztosítás, meg a fogyasztóvédelem nevében esetleg valaki eljárást nyílt, és azt mondaná, hogy nehogy már azért fizetnünk kelljen, hogy valaki ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtson nekünk, Úgyhogy itt azért, azért szerintem a dolog még nem teljesen kirakott. Azt a részét viszont nagyon értem ennek a trendnek, most mindegy, hogy fizetni kell érte vagy nem, hogy gyakorlatilag eljutottunk arra a pontra, hogy a hitelesség az pénzt ér, vagy legalábbis valamilyen értéket ér. Tehát, hogy valaki azért, hogy bebizonyítsa, hogy ő az aki, meg azért, hogy mások elhiggyék, hogy amit ő kirakott, az tényleg ő rakta ki, ez, ez egy érték lesz, érték lett. Az, hogy ezért mennyit hajlandóak fizetni, hát azt most majd leteszteljük. Szerintem egy kicsit sok, de, de végül is értem. A twittere közben meg egy olyan butaságot talált ki, hogy ha valaki nem fizet, ezért valamiért, akkor sajnos SMS-ben nem tud második faktort kapni az azonosításhoz, csak alkalmazásban. Szóval vannak itt még mindenféle csavarok, meglátjuk mi lesz belőle. Eddig tartott a mai postmodem, köszönöm szépen a részvételt Slahodka Gödri Orsolyának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak és Dr. Pintér Róbertnek. Jelentkezünk jövő héten pénteken, a szokott időben 16 óra 5 perckor, addig is viszontlátásra a YouTube-on, viszontlátásra a Pátria Rádióban. Szilágy Járpádot hallották. Postmodern.